Дотягнувши непритомного до машини, я тихо вилеявся, пригадавши, що залишив ключі на спільній в'язці з тим, який зараз стримів у замковій шпарині дверей мого помешкання. Прихилив кілера до багажника і прожогом кинувся у під'їзд.